Valahonnan a csiribók felől pásztor kürt búgását hozta a szél, és a zöldes kék égen pufók felhő darabok úztak, fehérek, mint a szappanhab. A völgyhajlat mögött halkan zsongott a folyó, zsongását szeléddé az erdőfáj, és hallani lehetett túl a hegyoldalban a fadöntők kurjantásait. Húj, hú,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 Egyszerre csak eszébe jutott mindaz, ami az öreg híribével összefüggött. Mindaz, ami harminc évvel azelőtt ott abban a messzi kis erdély falucskában történt. Mindaz, amit akkor gondolt és érzett, s hirtelen, mint valami rettenetes, pánikszerű fölismerés szakadt reá a tudat, hogy 35 éven keresztül elmulasztott valamit. Elmulasztott tovább menni egy megtalált nyomon,